Det här förtrycket, om man säger mot mot eh, de som har våra åsikter eller som, som för fram den här, tar den här debatten det har varit alltså ganska omfattande och på väldigt många olika nivåer. Eh, man kan väl säga att, att rent generellt så, så finns egentligen inga rättigheter som har varit lika för oss som det har varit för de som har haft rätt åsikter och tittar man från början så ja, hur märker man det då? Ja, Man märker det i skolorna. Vi fick processa i håratal för att överhuvudtaget komma in eh, på en skola. Eh, medan som andra partierna ofta hade sina valplakat uppsatta i skolor så, så fick vi inte ens gå in i skolan. Och jag vet även folk som har blivit polisanmälda och, och fått eh, böter för att de har delat ut eh, flyglad i skolan medan som andra partierna då har inbjuden som en del av undervisningen. Så att det, det har ju varit något makalöst ojämlikligt. Lärare som har öppnat alla elevernas skåp, plockat ut vår information så att de inte ska kunna eh, läsa den. Jag vet hur lärare har slitit av elever samlat in flygavnen från eleverna som vi har delat ut och sedan bränt upp dem på skolgården någonstans här i Stockholm där vi har skola. Så det, det har ju varit och så det, det är ett tydligt exempel då hur, hur det absolut inte har varit samma rättigheter. Så när vi efter många års processer fick möjlighet ja då då borgmästare så i stället att, att inga partier fick komma. Det är inte det här med alla partier det var bara rikspartierna som, som fick komma man körde med det först. Då. Sen har det varit har man märkt med lokaler va? Där har det varit så stort omöjligt dyra lokaler. Då har det har ju varit så att man har fått hyra lokaler under, under olika falska förevändningar och lurat lokalutyrare för annars har de inte hyrt ut. Då. Det spelar inte roll om det har varit kommunala aktörer eller om det har varit eh, privata. Och de gånger privata aktörer har hyrt ut oss så har det hänt vid flertal tillfällen. Vilket var också anmälda, att polisen har ringt och pressat lokalutyraren på, på att. Alltså mer eller mindre förtäckt och hotat lokaluthyraren att, att inte hyra ut och då har vi Och det har vi försökt polisanmäla vid tillfällen, men det händer ju aldrig någonting. Det bara försvinner, för så ska man inte använda polis. Polisen ska ju inte ges ut och ringa och hota lokaluthyraren för att ge ut till, till demokratiska partier. Det är ju så absurt, Eh, men då ringer de så här, ja det är ju från polisen, vet, men jag kan, som ut, vet, och jag kan få för konsekvenser om ni är ute i de här rummen. Så att, så, så va. Sen har, kan man ju märka det på hur polisen rent generellt bemött oss. De första åren när vi skulle ha tillstånd och manifestationer och så, då sa de ju det att de, det har inte var tio år sedan eller något sånt där. De hade gett ett demonstrationstillstånd till den skärgruppering i Stockholm och det skulle aldrig, den sista var 93 då, eller vad de sa och det skulle de aldrig ge några gånger demonstrationstillstånd och så skyllde man på säkerheten, man skiljer då hela tiden på att, att det berodde på på um, uh, på de ordningsstörningar som då vänstret extremisterna orsakade, och det skulle då vara förevändningen till varför vi inte skulle få utöva våra rättigheter. Och så höll man ju flera år och vi fick demonstrera illegalt tills dess att polisen slutligen gick med på att ge oss eller spontant, eller vad man ska säga. Man har ju rätt att demonstrera även om, även om man inte har tillstånd, men man kan ju få ordningsböter för det. Ja. Och till slut så gick poliserna med på oftast att ge tillstånd. Men det var alltid så att, att vi fick alltid sämsta tillståndet på dåliga platser vid dåliga tider. Det var en enorm kamp att bara kunna få... Man, man, man grep till gick tillväga med alla sorters fusk som man kunde för att hindra oss från att synas eller höras där de andra partierna och, och, och politikerna syntes och hördes. Alltså att vi inte skulle, vi skulle stå på någon bakåt eller någon parkeringsplats. Eller, ja, men du förstår. Så att man inte skulle kunna märka oss på samma sätt. Eh, eller alla helst stängas in någonstans där man kunde liksom sätta upp staket och så. Så inga vanliga människor kommer in bara vi och vänsterextremisterna. Sen, sen finns det ju så skräckexempel på polistillstånd. Vi, vi hade ju eh, en eh, stor, jättestort möte i Södertälje eh, 2000. Blir det måste vara 2004 då. Ja, och då hade vi ju hytt Folkeshuset med kommunhuset eh, nu för tiden då. Och eh, eh, vi hade då eh, representanter från ett stort antal europeiska partier där på plats. Bland annat från Flamsblangs... Eh, eller flamsbok som heter och deras ungdomsförbund. Vi hade från eh, det här partiet som satt i, i den italienska regeringen vid i var på besök då, då. Eh, och från liga Nord. Då, då. Och, eh, eh, det var ju vi hade ju en rigorös säkerhet kring eh, det här. Eh, Mötet var med 400-500 deltagare. Vi hade hundra stycken aktivister utanför för att undvika att, att de skulle kunna störa eller förstöra vårt möte, vad som, som vänstern ville göra. Och, eh, där vid lag så, så hade det väl, såg det väl det mesta bra ut i början. då. Sen hade vi också spaning på, på vänsterextremisterna och vad de ägnade sig åt. Och sen så småningom så kom de då ner från Stockholm med ett par hundra personer för bråka. svartklädda, maskerade och de åkte ner då till Södertäljehamn där de började slåss och göra allmän skadedörelse. Och så. Och polisen lyckades på polisbrottet säcka in dem här och efter mycket tumult och bråk. och Sen har eh, ja, vi mötet i goda ro där inne, inga konstigheter med olika talare från de här. Europeiska partierna och helt plötsligt så får vi höra då på polisradion som inte var krypterad på den här tiden att det kommer order från högsta ord att eh, de här vänsterexemisterna som man nu hade säkrat in att de skulle släppas och att, de skulle, eh, att polisen skulle följa med dem bort till, till, vårat, till där vi hade vårt möte. Ja. Men det var inte nog med det utan man de skulle även ta bort avspärrningarna som var runt våran möteslokal som vi hade gått igenom dem med polisbefället på platsen innan var de skulle ställa upp avspärrningar och så. Så att de skulle kunna stå precis utanför, och skrika, skräma, spotta och bråka och sådär. Eh, och eh, då gick jag ut och pratade med den här vikarierande, eh, det var en kommissarie som, som han, han var ju vad heter det? Han var tillfrån, Han inte. Han är så som skulle bli kommissarier. Som hade handen insatt. Hans första stora eldprov. Eller man ska vi gick ut och så sa det att om du gör det här liksom, som de säger på polisradion. Då, då tar jag ta ut 200 killar till där utanför. Då går det härifrån och sen, så får vi se vad som händer. Men då tar inte jag ansvar för det här. Och då var det liksom alldeles konfis där. Och sen eh, använde han de här bussarna och bussade bort vänsterextremisterna istället för oss. Och eh, det ledde till att han, han fick ju han var typ prickad för det där efteråt för att han hade bussat bort för extremisterna alldeles för långt och det var inumant och sådär. Så, där. Eh, så det var liksom ett sånt där exempel. Det finns några exempel där, de har, där vi har haft gående demonstration 30 november i åratal. utan problem. Och varje år så har vi fått överklagat ändå till kammarrätten för att de, de vägrar och låta oss på eh, demonstrationstillstånd för, för eh, 30 november i Stockholm. Och sen eh, följer det alltid alldeles lugnt utan några som helst tumult. Och vid ett tillfälle då när de hade avslagit och så gick vi då Och när vi hade gått ungefär halvvägs då så får de direktiv polisen att de ska stoppa demonstrationen. Och de vägrade polistillståndet på platsen och gör det för menar att att eh, så får man ju liksom inte eh, göra. Det är en grundlagskydd rättighet att demonstrera. Och då kommer det direktiv utifrån där de över polisradion skriker skit i grundlagen! Stoppa demonstrationen! Så, så, så den typen av liksom maktfullkomlighet och, och, och, och eh, man säger då, totalt avsaknad av respekt för de här medborgerliga rättigheterna. Den har ju liksom gått egentligen som en röd tråd genom alla år som, som jag har jobbat. Det har ju varit en sorts vad ska man säga en sorts eh, i och råttalek där man med ena sidan naturligtvis hela tiden har försökt att låtsas som att man följer lagar och förordningar och så. men i själva verket så anpassar man hela tiden både hur man tolkar dem och, och, och, och hur man eh, Gör –för att försöka omöjliggöra, störa eller försvåra eh, vår våran verksamhet. Då. Så, så har det ju varit genom, genom alla år. Eh, man har till exempel aldrig lagfört eller, eller satt stopp– –för olika typer av brott som har förövats mot oss. Polisen, jag har ett jättebra exempel eh, i Södertälje i Valrörelsen 2006– då hade vi råkat ut för ett överfall när vi hade tormer uppe, mitt i valrörelsen. jag eh, ett gäng vänster Och Det var ju fler som var skadade. Det var ett barn bland annat som fick en jättestor glasbit. Det alltså nästan en decimeter lång glaskärva in i baden och blödde kraftigt på platsen. Då då. Eh, och de, de rusade in och slängde flaskor och stenar och, och, och försökte sabotera så mycket som möjligt. Eh, det var alltså två poliser på platsen. och Vi lyckades ju då stoppa den här... Eh, Eh, en eller två av de här västerländska lyckades vi gripa på, på platsen och kvarhålla tills, tills polisen kom. Så vi överlämnade ju honom först till, till eh, väktarna då i centrum som sen överlämnade honom till polisen och, och sådärvan. Eh, och sen tog så polisen på platsen upp från fyra, fem personer eh, vid det här tillfället och ville också ut en bild på hela hela det här som hade hänt och det här envarsgripandet som vi hade gjort. Sen nästa morgon så släpptes naturligtvis den här personen och det mesta anmärkningsvärda var att alla de här vittnesmålen, polisutredning, allting bara försvann. Det gick aldrig någonsin hur mycket vi än försökte så gick det aldrig någonsin att få fram vad som hände med det här ärendet. Det var bara, sopades undan. Så ungefär så, så har vi sett ut. Jag vet i 2002 när vi afficherade och sen upptäckte vi att Susan åkte runt och plockade ner våra valplakat och fyllde hela sin, hela sin SSU-bil med våra valplakat ända upp till fönstren. Eh, då stoppade vi lyckas, vi lyckades haffa dem och, och eh, tillkalla polis och vi fotade alltihop också. Eh, både med de tagna på bargärning med polisen med valplakaten i och sen så slutade det med att eh, de släpptes i brist på bevis då. De här som... som eh, det så det blev aldrig någonting. Det låts ner för att Så då går det ju liksom inte va? Det, det, det, det, det är liksom en... Det är omöjligt att kunna... Eh, det, det var omöjligt att kunna verka på samma villkor just därför att man... man eh, det fungerade på det här sättet. Att... att man såg det indirekt. Som där var viktiga personer inom SSU, folk som skulle sitta i riksdagen om några år, om, om man kanske som man gjorde redan, om man var månad om att det skulle inte bli något problem för dem. Liksom. De hade ändå gjort något bra som hade stod ut våra valplakat. Så man, man såg till att det aldrig blev något. Så vi tryckte till och med upp affischer med den här bilden med dem och, och bilen och med våra valplakat och, och, och satt upp det. Jag tror till och med hur det var av det. Så att så där, så där var det ju var det var ju hela hela, hela hela tiden egentligen när vi, vi jobbade. Det är liksom gott som en, en röd, det, var så, det var så vanligt och så förekommande och så omfattande det här det här saboterandet att eh, man slutade reagera på det. Det var liksom en sån det var så självklart det här typen av repressalier och motarbetande att det blev en naturlig del av att verka politiskt i, i Sverige under under de här 14 åren som, som jag drev nationaldemokraterna. Att, uh, det var liksom någonting man fick förhålla sig till. Och det var ju en obehaglig del i arbetet egentligen. Va? Att man ständigt kunde råka ut för olika typer av överfall och våldsdåd vid demonstrationer. Utan att, utan att någon någonsin greps, utan att någon lagfördes. Mm. Hur, hur alltså, va? vanligt var det? Vad har du för exempel på det där med, med ja, så det, det var ju Det var ju alltså det var ju otroligt vanligt va? att, det, att det hände olika typer av det, det kanske absolut vanligaste typen, det var ju där vi hade tillstånd det var eh, uppsatt och staket eh, polisen mer än minst fram, diskuterade fram de här, den autonoma vänstern fram till staketen så inga åhörare skulle kunna våga gå dit ingen skulle våga lyssna eh, och sen eh, eh, då ställde man poliserna på, på, man säger, på andra sidan mot oss. Då då. Med, Medan vänstern kunde se till att det, inga vanliga människor kunde komma i närheten av mötet. Det var det kanske absolut vanligaste. Likadant var det ju så att, att man lät ofta dem, man tillät dem att, att eh, kasta saker då, eh, på oss. Utan att man beivade det. Va? Det kunde vara en stor grupp. Jag vet inte, vi hade stort möte i Göteborg med talare från BNP och så här jättestor demonstration i Göteborg Jag tror att det kan ha varit 2003 kanske ja, med flera hundra personer och eh, då låter man ju dem stå och slänga, skrika slänga flaskor men de kastar de här flaskorna mot oss vi är ju så här och, för att skydda oss men det, det mest det är ju att man låter dem slänga, för att slänga en glasflaska- det är ju, det är ju grov, försökt grov eller Om man träffar så är det ju grov och att slänga en flaska på någon. Men de driver det ju aldrig det. Utan polisen står ju då och tittar på och observerar- att de slänger de här flaskorna utan vare sig påföljd eller åtgärd. Det är aldrig så att polisen går in och griper någon av de här- som slänger flaskorna, utan det har det flaskor över oss. Och, och det är absolut ingen som... som bryr sig om det överhuvudtaget. Ja. Det, var, och, och, mm. det var rätt många som var det inte så att det var en hel del personer inom nationaldemokraterna som fick hembesök också. Ja, det hände, det hände från tid till annan och det hände framförallt allt framför vanligt förekommande var det i samband med valrörelser där vi hade Eh, där vi hade kandidater som råkade ut för det. Det var det vanliga, alltså. så Det, det vänstern framförallt försökte göra var att skrämma folk från att kandidera. Under hela tiden som Socialdemokraterna existerade hade vi väldigt mycket offentliga företrädare. Och, och där råkade allt ut. Man brände upp bilar för folk. Man slängde in sten genom glasrut i en fönster. Man, man eh, gjorde olika typer av skadgörelse och hemma hos folk. Alltså, jag vet ju, vår förra, parti, för förra partiledare före mig brände de upp bilen för men man, man eh, slängde stenar in genom fönster på nätterna hemma hos, hos folk som kandiderade för oss, tills dess för, för att få folk att, att dra tillbaka sin kandidatur i valet. Då. Blev det Jag då? Ja, så det startades. Utredningen i Tranemot till exempel så var det utredningar. Man hade kommit till med så långt att man hade kunnat hitta vilka de var. Man hade för första gången det var, det, man kan väl säga att det vände lite grann mot slutet av våran tid av den anledningen att SB blev större så fick polisen lite mer, man säger, ögonen på sig att, att göra någonting. i alla fall. Förut var det bara... som alltså, Man kunde bara, man, man, man visste ju per automatik att de här grejerna bara skulle läggas ner anmälningar skulle försvinna eller så. Så, så, det, så var det ju alltid. Liksom, va? Men i och med SD så var det ändå lite mer... I sista valet 2010 tror jag det var... Då, då utredde man ju i alla fall det här så pass långt att man upptäckte då... Man hade använt någon typ av teknisk bevis. Man hade man sett till en bilen färdades i. Man hade även lyckats spåra mobiltelefonen att de hade varit på samma plats. och så, Men sen blev det ju aldrig något. Men, men, men det var... Det var i alla fall ett försök. Och likadant den här personen som... Jag vet, det tillfället tillfälle då hade de gett sig på... Almedalen var ju de första åren vi deltog på närmast en krigsskådeplats med olika överfall och, och, och våld. Och eh, vid något tillfälle hade de ju följt efter oss till hamnen. Eh, gett sig på. Det satt en ensam kvar och de var trötta krabbarna. och fattade felaktigt beslut. Man fick aldrig lämna någon ensam. Det var ju sådana regler vi hade. Men då var det en som satt ensam kvar i bilen och sov medan de andra gick in i terminalbyggnaden innan vi skulle åka på färgen. Och då anföll de ju honom och släppade ut honom och hällde bensin över honom och sådär. Uh, och det hade ju kanske varit väldigt illa för honom. Uh, men där var det faktiskt flera år senare tror jag tror att de lyckades hitta någon utav de som deltog där. Och jag tror faktiskt att det gick till rätt gång. Det är inte av få tillfällen men, men det, det är liksom... Om man tänker sig utav en, en räcka med olika typer utav, av övergrepp och, och, och eh, kränkningar och, och, och regelrätta då överfall så, så eh, är det nog inte mer än en eller två gånger på, på 14 år som det har blivit någon påföljd för dem som har, har begått de här brotten. Hur, hur många brott eh, känner du till om du skulle ta mellan tummen och pekfingret, som är riktade mot olika kränkningar? Olika... Det, är, det är hundratals. Det är, det är hundratals olika brott. Om man, om man tänker sig att man räknar in allt ifrån där man har slängt stenar och flaskor på oss vid, vid, vid, vid torrmöten. Det har ju så gått som varit mer eller mindre 70-80% av alla torrmöten vi har haft. Till, till eh, överfall, folk, folkshem, hem, till, till, till olika typer av aktioner där man har, har gett sig påföljt efter folk som har varit med på aktiviteter, misshandlat dem. Det, det, det är hundratals. Det, och det har inte funnits någon som helst vilja att utreda de här brotten. Inte någon som helst vilja att, att, att kartlägga ens de här grupperingarna, vilka de är. Så alltså, grejen är den att det aldrig varit speciellt många av de här vänsterextremisterna. Det handlar om en. De som har begått de här brotten har, har handlat om en, en miljö på hundra personer var 30-40 stycken har varit be, benägna att begå de här brotten. Och poliserna vet att precis vilka de har varit. Man har aldrig gjort någonting för att stoppa dem. Alltså man, har aldrig, man har aldrig... Det har ju varit hur lätt som helst då, för polisen att kunna ta de här personerna. Man, man, man, man vet vilken miljö de ingår. Man vet vilka det är. Det är alltid samma människor. Man, man, man har ju liksom... Man vet... Att de kommer åka till våra demonstrationer. Om man vet att de kommer att begå brottar. Och man bidrar aldrig. Så, så, vet ni så har vilka det de var? i. Ja, vi visste precis vilka de var. Som bytte de här mot oss. Precis, till hundra procent. Har, har du namnen på dem? Ja, jag kan väl veta. Jag kan väl veta en del av dem. som Jag vet ju vid ett tillfälle som, som jag minns väldigt tydligt. och var det ju i samband med den här eh, Pride-rättegången. Då då, där... Eh, vi satt i, i, i, i domstora åtalade för, att, för, för den här demonstrationen som hade spårat ur den, en eh, homosexuell då företrädare hade blivit misshandlad. Eh, och eh, Vi hade haft en, en helt fredlig demonstration med, med bandroller och, och plakat vid sidan av marsvägen ungefär som, som den här kristna marinatagruppen hade också, som också blivit misshandlade förut eh, och eh, då hade det dykt upp maskerade huliganer i eh, i eh, det här tåget då, då. efter en kort tåg hade stått där och började ösa över oss flaskor och stenar, det var ju folk som var träffat i ryggen det var en, en kvinna hos oss som, som fick ordentliga skador av att hon av en glasflaska i ryggen så folk började försöka att att röra sig därifrån. Det blev uppstod tumult då mellan de här grupperingarna. Jag själv rörde mig ner för backen för att stoppa den här flaskastarna tillsammans med några stycken. Och, och lyckades ju då stoppa en från att kasta en flaska. Men det finns beviset på filmen där. Så stoppade de från slänga flaskan och sen blev själv då nedslagen. och räddade sig skudden av en livaktion med den här. Ehm, och en polis faktiskt. Det är till och med så illa att polisen springer därifrån. När rödingarna börjar slänga flaskostenar. Och, och Då är det en av dem som klart är identifierbar på platsen och i filmerna som, som står och kastar. Jag tror att han heter Ayman Tacki tror jag han heter från, från eh, de här synekalisterna. så han är ju där och kastar. Och han sitter sen i rättegången då när vi eh, är åtalade för det. Här. Men de får ingen påföljd. Va? Man, fast Man ser dem på filmerna som spelas in i, spelas upp i, i rätten så ser man. Både före och efter de maskerar sig när de står och bara öser på med, med flaskor och, och, och, och stenar. Men de får ingen påföljd. De kan till och med sitta i publiken på rättegången och se sig själva på film i rättsalen hur de kastar. Men påföljden är det något. Det är inte ens är inte ens att, att de som kastar på oss ska bli utredda överhuvudtaget. Sen nu överklagade jag aldrig det här till Högsta domstolen med hela den här processen vilket man borde ha gjort för att det jag inte visste då. Det var att den här oskyldiga personen inom situationstecken som det misshandlar. av eh, utav eh, för övrigt några som inte alls att måste göra utan bara några som hade dykt upp från, från gamla stånd. kanske lite skynskallare man ska säga. Eh, han hade ju varit med och då eh, han gjorde sen en intervju några år senare om att de hade ju anlitat AFA eh, som det hette som var framförallt stora på den här tiden då, då. Eh, och vänster i största för att skydda inom situationstecken eh, Pridebraden mot olika typer av demonstrationer som, som kunde dyka upp. Så där fanns det ju alltså ett samarbete mellan de som anordnade Pride-manifestationen och de huliganer som sen Eh, anföll oss och mm. eh, började den här flaskkastningen. Så mm. eh, det, det skulle ju sätta hela, tycker jag sätta hela, hela situationen i en dag eller än så som rätten en det. Du säger att de här personerna är ett 40-tal, 100-tal mellan 40 och 100. Ja, det, det var ungefär den miljön som var alltså kriminellt, eh, som gjorde de här kriminella sakerna. Mm. Sen fanns det ju naturligtvis ett större nätverk med folk som Gick på en helt enkelt man mm. kanske skrek och så. Men det var ungefär den kretsen som var beredd att begå eh, mm. då, då, då. Och de, vem, de var ju i princip helt demonstranter, eller? Ja. Vem betalade de? De ett liv, den. Ja, alltså betalt så... så betal, alltså resurser hade de ju. De hade ju lokaler eh, som tillhandahölls förmodligen med, skatte, förmodligen med skattepengar. Olika typer av sådana här... Eh, eh, det fanns de hade ett, ett, ett ställe på i Sinkelstam i Stockholm som, som jag kan tänka mig var skattefinansierat där, där, de, där de mycket där de oftast utgick ifrån eh, har, på många ställen ute i landet så fanns det olika typer av såna ungdomens hus som, som man lät dem helt kontrollera eh, där som kommunen stod för men, men där man utan man lät dem ta kontrollen så att ingen annan verksamhet än, än deras ägt rum i de här lokalerna. Va? Eh, sen sen kombinerar man ju det här naturligtvis med att man får ju pengar. Det slussas ju säkerligen pengar eh, genom eh, de här olika ungdomsförbunden och, och olika frontorganisationer och syndikalister och så ner till den här våldsextrema vänstern. Så det, det fanns ju hela tiden ett pengarflödet till de här grupperingarna för den typ av verksamhet de bedrev när jag till att få ner alla som, som hade fel åsikter i de här frågorna. Och det, det var ju någonting som, som eh, vi försökte kartlägga. Vi gjorde en del arbete också, kartlägga hur, hur det här gick till. Nu är det väldigt många år sedan, men jag tror den sista kartläggningen vi gjorde gjorde vi 2002-2003 när vi hade tid och resurser till det. Och då, då hittade vi de här, den här Kopplingen då med, med, med, mellan syndikalisterna och, och olika... Sen fanns det ju väldigt väl förgrenat mellan, mellan Expo och, och den här våldsfänstern. Fanns det fanns ju ett otroligt stort informationsutbyte. Och även att man anställde folk ur den här miljön eh, till olika typer utav, eh, av projekt. Eh, och man granskade den här sfären kring Aschberg... Eh, Stiftelsen Expo och den här researchgruppen så ser man ju att här är det ju då folk som figurerar i den miljön och får sin, sin anställning därifrån som också ingår i, i den här miljön och är med i de här våldsdåden som, som, som sker. Jag vet vid, särskilt särskilda tillfällen då vår dåvarande partisekreterare var vid var eh, knivhuggen eller nerhuggen och, och, och, och hans sönderslagen och så utanför vår kansli efter en demonstration där Fredriksson själv går fram och säger jag har tagit tid idag. Och sen så åker vi ut för av, överfallet efteråt. Då. Så att... Så att um, och som idag då... Och som sedan dess också har varit inblandad i en hel eller andra konstiga saker. Jag tror att han har blivit även ertappad några tillfällen med vapen och så här. Men jag ska inte svära på det, men jag tror att det fanns en utredning där han hade varit med någon tillbarnas funktion med en batong eller så. Men det där är alltså människor då som... som figurera i de här nätverken. Så det är ju helt uppenbart att det finns ett, ett samarbete och där man, där man på olika sätt då får man väl se det som är ganska nöjd med att de begår den här typ av brott. Va? Det, det, det, det är ju på det sättet som man... Det är det perspektivet man måste se det. Man vill även främja det i att, i att hålla på så här. Det, men det, men då, då om man te, ser på den täta kopplingen mellan... Expo och eh, Socialdemokraterna. Eh, man ser på att eh, Socialdemokraterna har då eh, vid den tidpunkten eh, kontroll över polisen. Utgår hela denna verksamheten från Socialdemokraterna? Det är svårt att svara på den frågan. Jag, jag skulle tro att eh, in, inte rakt av, men absolut så fanns det en koppling. Alltså, det, det, det, det fanns ju folk från andra länder till och med Europa som också har väldigt så Många förvånade över hur otroligt politiskt styrde den svenska polisen var. Och, och, och det som förvånade många från andra partier som vi samarbetade i Europa det var just att det fanns den här tydliga politiska styrningen över de operativa insatserna, vad polisen skulle göra och inte göra. Det fanns uppenbara politiska hänsyn som togs vid möten demonstrationer och, och så. Där ofta det var så att det kunde komma då en grupp vänsterextremister, ställde till bråk och ordningsstörningar så att vi blev bortbussade. Det var ju någonting som var väldigt, väldigt vanligt förekommande. Och endast vid ett tillfälle av alla dessa tillfällen så var det ju då rödingarna som blev bortbussade. Det var ett tillfälle och det var de då polisen, eh, det är väl prickat. Så det var ju en en, en, en en uppenbar politisk styrning och, och det, fanns, precis som du säger, det finns kopplingar mellan Socialdemokraterna och, och de här grupperingarna som man på olika sätt stödjer. Man har även anordnat gemensamma demonstrationer men även med andra det blir så många politiker och, och de här eh, grupperna som är, i våldsvänstern. Det finns ju även i Sveriges tror jag är något tillfälle. Även, även Moderaterna delt också. Så att, man, man kan nog se det som att, att eh, det fanns en tydlig politisk koppling och det var uppenbart att man såg mellan fingrarna på Både hur lokaler utnyttjades och hur föreningsbidrag utnyttjades till den här verksamheten. Och det var helt uppenbart också att polisen visste om den här typen av verksamhet de bedrev utan att, att gripa dem, utan att utreda, utan att, att ge påföljd i otroligt många fall. Jag, jag kan minnas två tillfällen där polisen eh, gick så långt i utredningen att det faktiskt blev en rättegång och, och åtal två tillfällen som jag kan minnas då utav, utav hundratals tillfällen och, och äh, jag, jag tror mer man gjorde vid några tillfällen bara för att man ville visa att de kan inte gå hur långt som helst i, i sin vålds. Mm. Men utifrån utrörning. ditt perspektiv så, så har, mm. känns det ju som att polisen i princip varit allierad med vänsterextremerna Jag skulle gällande säga så här att, att polisen har nog bara gjort det om de blir tillsagd och det är väldigt uppen, blir väldigt uppenbart för polisen vad de får göra och inte får göra. Eftersom att, att det, det fungerar så här. Va? Att, att göra polisen fel. Och fel är att vi ger samma rättigheter. Eller att de här vänstra extremisterna bara drabbas. Då går media ut mot polisen. Media hänger ut polisen. Chefer, polisens chefer blir missnöjda. Polisbefälet kanske blir prickat så att han har bussat väg. Medan om de bussar bort oss så slipper de alla de här problemen. Eh, och är det ledde i, i princip fram till att, att eh, tror jag, hos polisen att man inte gjorde något åt det här. Jag, jag, jag tror också att polisen, vad är meningen med att de tar upp lag för och, och, och, och så, när det leder till åtal mot de här eh, vänstra för För vid de tillfällen som polisen ändå grep folk så leder det ju aldrig till åtal utav, utav vänstern. Man, man får nog se det som att det största problemet nog rör sig grupp i, i hierarkinen hos den enskilda kanske polismannen eller till och med kommissarien. Då då. Eh, utan Där fanns det ju en uppenbara direktiv som, som det är alltså, även kommunicerades ut. Om jag ska förstå dig rätt då så är det ett rättssystem som är allierade med vänsterextremister en polisledning och en media och en politisk ledning. Ja, där man ser mellan fingrarna. Där man, där, där man helt enkelt ser det som någonting som ska accepteras att vänstern begår med de brotten. Alltså det tror det, det. Jag tror att han handlar mycket mer om en, en en inställning att vänstern, det de gör på katoriet och ju, det är ändå någonting bra. De kämpar mot rafismen. Och det är klart att de är unga och det här måste man förstå. Sen har de inflytelserika föräldrar. De är med i nätverk. Det finns kopplingar till enskilda personer. Det är säkerligen som ser till att, att eh, det inte leder till, till påföljder och utredningar- Eh, att det stoppas, att ärenden försvinner när, när, när det är, man inte vill att de ska komma vidare man, man helt enkelt gör det, man gör det så svårt och så omöjligt, att ingen har resurser tid och ork att kunna eh, driva det vidare helt enkelt man, man, man gör det oframkomligt helt enkelt och, eh, det, det, här, det här sätter ju alltså själva alltså hela det här är ju egentligen en konsekvens av nivån ovanför nämligen med regeringen och, och, och, och de politiker som, som finns- och beslutsmakthavare i samhället- som inte vill att det här ska, ska upptagas Och de är ju i samma korteri som de medierna- som heller inte vill, att, som också är, är vänster- som har uppenbar ofta uttalat- vi har tittat på de undersökningar som har gjorts- på hur journalister röstar. Va? Så det är uppenbart att man har sympatier- mycket stor del av Sveriges journalist har ju sympatier med de här vänsterextrema grupperna som i sin till utöver det här våldet. Ja, då blir det ju heller ingen kontroll. Det blir ju ingen som, ingen som behöver känna sig granskad, så att säga, om de eh, struntar i att utreda vänsterns våld. Va? Men däremot om de gör en regering som pekar ut i vänsterna. Och då får vi med andra sidan en, en, en obehaglig påföljd från, från journalister och så, som så. Så man kan säga att det är en konsekvens av den, den, uh, den, den regim som vi har haft helt enkelt. Som, som har tyckt att det här är någonting som i grund och botten är någonting bra. Va? Alltså det, det, man, man har sett det som att det skulle vara värre att de här frågorna diskuterades så att folk bildade opinion en att man tummar på, på de medborgerliga rättigheterna och, och man faktiskt låter dem här så ner och, och, och, och, och bråka och stöka. Det är någonting man helt enkelt tycker är, är, är ett bättre alternativ. Och Sen har man liksom försökt att tänja så mycket som möjligt på alla lagar och paragrafer och så för att det här ska eh, kunna ske Utan att man får allt så mycket problem av det. Man vill ju kanske inte att de ska dö för att, på ett gata för att de är oppositionella. Även om det kanske varit bra nära många gånger att det skulle kunna sluta så. Så, så, så, så har man ju liksom ändå tyckt att det är bra att de får lite stryk. Men inte för mycket så att det blir för dålig PR. Va? Ungefär, ungefär så tror jag att man har summerat. Men, men har, hur, hur effektivt var den här? Var det det som gjorde att partiet inte kunde fortleva i? Om du summerade skulle jag nog inte säga så, men att det har varit ett otroligt kostsamt, eh, otroligt motarbetande, eh, det är ju helt klart. Och det är ju absolut så att, att partiet hade ju säkerligen haft ganska många mandat och funnits in mycket större tappning idag om det inte hade hänt. Så är det ju, eftersom att det snedvrider ju konkurrensen på den politiska verksamheten är något enormt. Va? Att man inte ger samma möjligheter, att man inte ger samma rättigheter, att man förvägras, att, att kandidater skäms bort, att, att det gör att man kanske får problem att kunna ha jobb, att kunna eh, vara fackansluten. Det, det är på så många plan som därför att påverkar människor i att kunna våga engagera sig. Som jag har gjort och engagerat mig på den nivån som jag har gjort så är det klart att, att det är en, sen i, i senare yrken och senare jobb så är det klart att att, –att det till stor del är någonting som, som man får ta en konsekvens av. Många har tvingats byta namn efter att man slutat vara aktiva– –just därför att det är omöjligt att få jobb tillsammans. Och så att, så, att, så att det, hela det här har ju naturligtvis påverkat otroligt mycket– –våra möjligheter att verka, synas och, och höras. Och, och, och så Naturligtvis kan man se det tillbaka 14 år i tiden om det här läget inte hade varit– så är det ju klart att, att det hade ju varit otroligt mycket enklare att verka. Man hade ju ett helt annat sätt. Vi bara, bara tittade som i Södertälje där vi faktiskt lyckades i, i kraft av att vi hade så enormt många demonstrationer, så enormt många torgmöten att, att vänstern inte orkade störa dem. Va? Det var ju där vi införde de här åtta timmars torgmötena så att, så att det inte skulle gå för vänstern att, att hindra folk från att höra vårt budskap. De skulle egentligen inte orka skrika så mycket så långa torgmöten som vi hade. Och det gjorde ju att till slut så fick vi en så pass stark ställning att alla människor kunde höra vårt budskap och vi kunde ta ungefär 1600 röster ganska enkelt i, i Södertälje och var i två valrad dessutom. Så, så att eh, absolut har det påverkat men det är kanske inte huvudorsaken till att vi inte finns kvar idag men påverkat har det gjort. Om du skulle sletligen då ta och, vad tycker du att om vi säger så, den invandringskritiska nationella rörelsen har gjort för fel. Om du hade vetat det du vet idag, hade du gjort någonting annorlunda då? Nej, jag tror att... Ja, jag vet inte. Alltså ett, ett fel är väl... Jag vet inte om det är något direkt fel, men, men alltså, det är väl alltid så att... att Olika interna, alltså olika interna problem och maktkamp kan ju väldigt lätt utnyttjas av en, en, en eh, sån här regim som vi har haft i Sverige för att, kunna, att de ska kunna behålla ett såsikt monopoli. Eh, men jag tror inte själva rörelsen skulle kunna ha gjort så mycket annorlunda. Alltså, vi var ju säkerhetsmedvetna när vi visste i vilken miljö vi verkade och vi gjorde absolut bästa i förutsättningarna. Sen hade vi varit sig pengar eller möjlighet att kunna driva så hade vi haft pengar och jurister så hade man ju kunnat driva mycket mera domstolsprofessor. Som i och för sig säkert aldrig hade lett så långt men som hade kunnat gett en, en eh, satt mera en, en nagelögat på, på um, eh, etablissemanget Det har varit liksom hela tiden där. Så det, det har ju aldrig varit. Äh, Rättvistare. Alltså, det här EU och EMU-avlöstningen, fördelning av medel. gick aldrig få några medel för de som hade fel. Om man var uppenbart nationellt, det gick aldrig att få ut några, några kampanjmedel som andra organisationer tilldelade. Det är liksom, det är så på, genomsyrande ju genomsyrande hela samhällsapparaten det här förtrycket av, av de som tyckte fel. Att... Mm. att äh, men du, du, men, men du har ändå haft internationella kontakter. I jämförelse med andra länder, vad är det som gör Sverige så extremt? Det, det som gjorde Sverige väldigt extremt, alltså, det fanns ju på, på många håll i Europa, vad alltså, ska man klart för sig, en, en liknande situation. Alltså, I alla fall så till den grad att det fanns ett åsiktsmonopol i samhället som medier och, och prostryckare, det är inget oavsett. Unikt så ser det ut från Kanada till Nya Zeeland i princip. Men nu har det väl börjat vittra lite grann. Men, men det som har kanske varit unikt i Sverige har ju varit hur otroligt tätt det har suttit ihop med, med liksom, eh, eh, de här eh, man säger socialdemokratiska folkrörelserna, lärarnas politiska inställningsskolan, eh, facken... Eh, polisens politiska styrning av det operativa arbetet. Hela den här liksom <hör> som har genomsyrat hela samhället: en sorts, en sorts politisk agenda där man har hållit ihop etablissemanget och, och säkert utnyttjat det också som en karriärväg. Det har ju varit väldigt, det har varit väldigt framträdande och jag tror också att det som har varit väldigt unikt. Kanske i Sverige, det har väl varit då den här kopplingen mellan det här ganska grova våldet som ändå det har varit frågan om, där folk har liksom blivit allvarligt misshandlade och andra på sjukhus och sånt. Och en, ett rättssystem som, som har sett till att hålla, titta åt andra hållet eller hålla fingrarna borta från att utreda dem borta. Det, det tror jag är ganska... man har låtit en sån här gruppering husera, det nog rätt, så skulle jag nog ta... Som ändå är mer unikt i Sverige. Jag skulle säga att situationen kanske har varit delvis likartad i Tyskland. Men just den här liksom att myndigheter och olika instanser uppträder på ett väldigt korrumperat sätt i de här frågorna. Där det, liksom, det gäller en lag för alla övriga typer av värden. Och en annan när gäller oss. Det har ju varit väldigt många. Det tror jag kanske härrör från den tiden då Socialdemokraterna var ett majoritetsparti, och partiet och staten växte väldigt mycket ihop. Och det fanns en väldigt, väldigt stark förankring mellan, mellan människor som, som hade vänstersympatier och som till varje pris inte ville ha de här frågorna diskuterade från, från vårt perspektiv. Det, det, det tror jag faktiskt kan ha bidragit till Sveriges unika. Uh, unika dåliga situationer på det här området. Mm. Man säger yttrandefrihet, föreningsfrihet, mötesfrihet. Det är de friheterna som alltså ibland så kändes det nästan som att man, man bodde i någon sorts, som i Zimbabwe, men sorts krigsveteraner som, som du vet, ju, Mugabes krigsveteraner som åkte runt och slog alla oppositionella och misshandlade folk på valmöten. Och så det är ju liksom lite grann samma sak, utan man istället då vänster. Eh, Vänsterns barn och ungdomar egentligen som åker runt och, och misshandlar folk tycker fel och inte får någon påföljd det för att, för att journalister och många i grunden tycker att det är bra. Va? Det, det, det blir lite grann samma sak. Även, även om här försöker man då att ha en fin finissa på allting. Men, men, men faktum kvarstår att det, det är precis den effekten man får då, att, att försöka skämma människor från att kunna debattera, våga ställa intervjuer, våga... Eh, ta debatten det, det, det är ju det som man har försökt åstadkomma genom att göra så här mm. eh, helt klart men, eller, men jag ska gräva lite grann ja, jag, jag vill alltså bara fråga en sista sak vad, vad mm. spelar Bonnier för roll i detta tror du Ja, en, en väldigt stor roll. för att, man, man får ju se det som att familjen Bonnier är ju väldigt aktiva ägare till väldigt många medier. Och, och det har de ju själva sagt, att de är inte bara är passiva ägare. Sen, utan de är ju väldigt aktiva i verksamheten. Och med den stora, starka ställningen på den svenska marknaden så, så skulle ju de enkelt kunna göra en, en skillnad eller tvärtom enkelt befästa en sån här situation. Så, så är det ju ett sånt system vi har idag att att om man har ett fåtal ägare till all media som vi har i Sverige det är ju Bonnier, det är Stampen med, med Jörne och det, det, det är liksom, det är inte så stort för alltså det är Kibstedt numera som har tillkommit men, men det, det är ju liksom, de tre familjerna har ju en total egentligen eh, monopol på vad som skrivs, vad som utreds vad som publiceras och, och det är väl uppenbarligen så att, att eh, man har sett till att hålla en, en eh, ett debattklimat där de här övergreppen och mötesstörningarna och, och, och inskränkta rättigheterna har varit möjliga att genomföra. Media har ju fungerat som en sorts... Domstol i det här fallet va? Där, man, där man har kunnat vända och titta åt ena hållet när det har varit det vi har råkat ut för, men sen samtidigt också kämpat åt maktavare och poliser hårt om de någonsin har gjort någonting åt vänster. Och på det viset så har man ju bevisligen skapat den här. Eh, är man ju har man ett enormt ansvar för att det har kunnat se ut som det har gjort i Sverige de senaste decennierna i, med den här frågan. Man, man har ju det har ju varit omöjligt att kunna få under, under lång tid att få in insändare och att kunna alltså jag vet vilken kamp det var att få in de första insändarna alltså bara, bara en sån grej hur mycket, vilket närmast helvete det var innan man fick in en rad i en tidning där de, där de bara fabricerade och vinklade och, och, och så det, det kunde vara att vi hade blivit lite kraftigt angripenare, fallna nedslag och kunde fått torgmöten är helt förstörda och sen så stod det bara typ att, ja, att vi demonstrerade och att bråk uppstod ungefär.